Néhány perccel később már J ajtajában állunk, és nézzük, ahogyan egy csinos vörös hajúva a Ő egy lúzer, mondom. Én elsétálnék. J. felpillant. Ding-dong, a ribanc megérkezett. De ő mentette meg az átkozott életemet. Te makacskúrva! Kit belép az ajtóba, és J. hozzáteszi. Te vagy a következő ember, vigyázz, bajt jelent! A nővér közeledik. Kit és én belépünk a szobába, ránézek. Meg fog halni érted, ha csak nem mented meg az életét. Jay káromkodik spanyolul, és miközben az ápolónő nevetve távozik, én csatlakozom Jayhez az ágyánál, és átvizsgálom. Olyan sápat vagy, mintha nem is mexikói lennél. Ahogy te is, mondja. Jó volt, mondom.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 A sofőr, akinek nem tudom a nevét, jön, hogy kisegítse Jay-t. Van Rice mondom, mielőtt még kilép az esőbe. A csettintés, ropogás, pukkanás jobbá tesz. Kapd el azt a mondja. Akkor jobban fogom érezni magam. És igen, nos, eszem egy kis Rice Krispies-t is. Kiszáll, én pedig bezárkózom a terepjáró hátuljába, úton az örsre